Hoofstuk 79 Die geringe skade in die hawe die terugkeer na die huis, Miriam in die draas toe, die opzetlijke omweg na die huis. By die oever van die see aangekom, waar die hawe vir die skepe deels dier die natuur en deels dier die kundigheid van die mense mensengebouw was, het Sireneus omself eens nie weinig verwonder nie, want daar was nering skade te ontdek nie behalwe dat alle sogenaamde mythologiese versierings aan die prachtige skip van Serenius groot vernietig was. Serenius sê daarom aan Joosef, My baie achter ons vaardige vriend, onder die heers en omstandighede sal jou seens weinig te doen kry. Kyk, nie een vaartuig het ook maar enige skade nie, behalwe juis op my skip. En vir my is het baie welkom die afgodsbeelde waarschijnlik seewater te proe gekry het, wat vir my echter baie welkom is, want ek sal sekerlik nergens op my skip nie wis laat aanbring nie. Jou Elohim kry daarvoor alle lof en alle eer. Jou sien sal ek desondanks vir moendlik een kleiner herstelwerk gebruik wat hier en daar op die skepe noodzakelik mag blyk en hulle beloon asof hulle iets groots gedoen het, waar Josef sê aan sy is. O, vriend en broer, maak jy nie te veel besorg oor die verdienste van my kinders nie? Kyk, nie vanweer die verdienste nie, maar om jou in goeie dienste kan bewys, sou ek jou graag met my seens en bouwkundige opzichte op wil kom. Die meester het jou echter gehelp, en so is dit beter. Jy kan my help nou maar tamelijk ontbeer. Ons het nou al reeds alles gesien, daarom denk ek, Daar het ondertis en al tamelik laat in die middag geword het, dat ons nou weer na die huis toe moet gaan, en wat dan daar nog oor is, morre en oons kou neem. En Serenius sê, Die mening is ek ook toegedaan, want ek is buiten gewoon jammer vir die arme moeder, daarom moet ons probeer om so gau moendlik thuis te kom. Ek sal daarlik een draagstoel vir haar laat haal, sodat dat sy samen die kynkie na die huis gedra word en die kynkie het homself daarlik achter sy reenees laat hoor en aan hom gesê, Doen dit beslis, want hierdie moeder is al baie moeg, want sy het aan my een swaar las om te dra. Op pad huis toe mag jy nie, soos jy van plan was, die pad via die bekende priesterplein neem nie, want as ek daar, waar nou al byna 100 mense wat uitgegrawe is op die matte lee, met my moeder langs gedraal word, dan sal hulle allemaal plotseling levendig word. Dit sal vir jou en die hele volk tot een oordeel wees, wat vir elk en baie sleg sal bekom. Dis sal hulle gedeene die nacht dier menselike hoop onder my geheime inwerking opgewek word. Daardoor word die stein van die wonderbaarlike vir my en jy en die hele volk bly van een ewig doodende oorweel vir die geest is gespaard. Syrenies het hierdie raad nou kere gevolg, terwijl hy in sy hart diep verheeg was, die draastool is onmiddellik gebring, en Miriam het met die kynkie daarin gaan sit, en Sirenius het een ander pad bepaal, waar langs die hele geselskap die drie priesters ingereken, vinde geloop, en heel gemaklik die wille van Jozef bereik het.